Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och den här gången så ska vi prata om trollformler och ringar. Det var nämligen så att i april i år då skickade Pablo Viking Faria på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg ut ett pressmeddelande som var väldigt intressant. Museet hade nämligen nyligen fått ta emot en unik Medeltida guldring upphittade hallan med en ingraverad trollformel mot sjukdom, stod det i pressmeddelanden. Och orden på ringen var inte helt lätta att tolka, men troligtvis så stod det Tejbal Gut Gut Tani. Och det var en formel som löpte runt ringens utsida och det hörte saken att ringen inte var rund som ringar brukar vara utan den var nio -kantig. Och talet nio var ju ett magiskt tal i Norden faktiskt redan före kristendomen. Oden hängde nio dagar och nio nätter i världsträdet för att få visdom och i en besvärjelse mot förgiftning från tusentalet så nämns nio botande örter. Där. Och då kommer vi ihåg att det är nio blommor som man ska lägga under huvudkudden på midsommarnatten för att drömma om sin tillkommande enligt den gamla traditionen. Den här ringen då som man hade fått in till Hallands kulturhistoriska museum den hade hittats i slutet av 60-talet av lantbrukare Folke Johansson i Skararp, Ljungbysocken utanför Falkenberg. Det var sonen Torbjörn Bjälke som... Många år senare lämnade in den till Länsstyrelsen. Det var först 2013. Och på Riksantikvarieämbetet som har ansvar för fornfynd av det här slaget beslutade man att man skulle lämna 30 000 kronor i hittelön till inlämnaren. Och sen i mars i år, då fick Hallands Kulturhistoriska museum ta emot ringen för att kunna visa den för allmänheten. Och nu finns den i en Säkerhetsmonter i museet i Varbergs fästning. Ja, man kan förstå att eh, experterna på Riksantikvarieämbetet och museet i Varberg la sina pannor i djupa väck när de läste de magiska orden "Teibal gut, gut, tani på ringen. Det kunde ju inte vara den danska dialekt som talades i Halland på medeltiden men vad var det för språk? Var det latin? grekiska hebreiska som tur är kan man hitta information i en rätt så nyutkommen bok av en fransk professor. Han var tidigare verksam vid Sorbonne universitetet och hans namn är Claude Lécotet. År 2014 så gav han ut Dictionnaire de formules magiques, ett uppslagsverk som året efter kom ut i engelsk översättning med titeln Dictionary of Ancient Magic Words and Spells och underrubriken är From Abraxas to Zoar med zeta. zeta o a r Där finns uppslagsordet Tebal som följs av två sidor med exemplifiering. Tebal är ett magiskt ord som ingår i otaliga medeltida trollformler. Från 1400-talets England kommer formen Tebal ek gut et gutanai skriven på pergament som skulle skydda mot kramper. Och 500 år tidigare, alltså kring tusentalet, användes en liknande formel som skydd mot dvärgar. Och dvärgar ska då förstås som ett slags väsen som troddes kunna sätta sjukdom på människorna. Och den formen skulle uttalas högt. Tebal gutatim aurum ett tus de albra jesus, alabra jesus, galabra jesus. Och när det vankades våfflor skrev man de två första orden på våfflorna innan man åt dem. Tebal gutta. Också som ett skydd mot dvärgar. Eh, orden tebal gut, gut, tani är enligt Le Côté vanliga just på magiska ringar från medeltiden- och Två sådana ringar har hittats i England. Och en ring kommer från Jylland och en är från staden Rom. Och de allra flesta verkar ha burits som skydd mot kramper. Och kramp, det, vad ska man förstå? Hur ska man förstå det ordet? Jo, jag tror att det ofta handlar om epilepsi faktiskt. Ursprunget till formen tror man är ett textställe hos profeten Jesaja i Gamla testamentet. Men eh, ordet Tebal kan också ha släktskap med ett hebreiskt ord med betydelsen bot, läkedom. Och vi har ju förstås ingen aning om hur den här ringen har hamnat i hallen och hur det kom så att den har legat i jorden i mer än 500 år. Det enda vi kan utläsa är ju naturligtvis att Skandinavien hade kontakter med den lärda magin längre ner i Europa- och nu när den här ringen är känd då får det väl fogas till annat material i den här uppslagsverket som du har tittat i bänkt. Men jag undrar ju lite grann, den här författaren då som har skrivit Dictionary of Ancient Magic Words and Spell, har han tagit upp hokus pokus? De orden anses gå tillbaka till de latinska orden i nattvardens instiftelseformel, hoc est corpus meum. Detta är min lekamen. Men hokus pokus är till skillnad mot de flesta andra trollord. Inte antikt eller medeltida utan hokus pokus det verkar som de orden fick sin stora spridning så sent som på 1600-talet. Det finns ett annat magiskt ord, abracadabra som är mycket, mycket äldre. Det förekom i Grekland redan på 200-talet efter Kristus. Och man tror att det har bildats av ett namn, Abraxas, som återfinns på många antika amuletter. Under hellenistisk tid så användes Abraxas eller Abrassax som det hemliga namnet på årsguden, den gudom som styr årets gång. För bokstäverna i namnet har nämligen talvärdet 365, summan av års dagar. Mm, du gav ju för ett antal år sedan ut en rolig sammanställning som heter just Svenska trollformler och där kan man ju titta efter alla möjliga formler den som är rovad Det kom den 1908 den boken tror jag ja det formel. var andra upplagan första ja. upplagan kom redan 1965 oj då var det en ung Bengt som gav ut den men hur som helst där har jag hittat eh, Fans fyrkant eh, det är då en formel som består av fem ord och vart och ett av de här fem orden innehåller fem bokstäver som om man skriver dem under varann så bildar de en fyrkant. Och då orden det är, ja, jag tror man uttalar så här i alla fall. Sator, arepe, nej, förlåt. Sator, arepo, tenet, opera, rotas eller rotas. Och det märkliga med de här orden är att man kan läsa dem både vågrätt och lodrätt. Både framifrån och bakifrån utan att det ändras. Och det bildas alltså det som man kallar ett palindrom. Och du skriver då i kommentaren där att de här orden har man hittat inristade på väggar så tidigt som på 200-talet efter Kristus. Och att de äldsta svenska beläget är ett silverfat som gräddes ner någonstans på Gotland på 1300-talet och Valdemar Atterdag brandskattade vis på. Men vad är alltså betyder de här orden då? Ja, det finns eh, mängder av olika tolkningar för att eh, den här... Fyrkanten med de här fem konstiga orden, det, det har verkligen lockat forskare så att eh, litteraturen är omfattande. Och Gör man en ordagran översättning av de latinska orden, då får man en mening som är ganska eh, intetsägande. Soningsmannen Arepo håller med möda hjulen. Eh, och det är naturligtvis en eh, långt sentida tolkning som inte har någonting med ursprunget att göra. Eh, ursprungets eh, anser jag är att det är fråga om bokstäverna i två paternoster eh, som har skrivits då i korsform. Och så har man lagt till en annan gudsymbol nämligen A och O, alfa och omega. Och. Eh, med de bokstäverna som finns i paternoster två gånger plus A och O så får man eh, den här kvadraten. Så den har alltså konstruerats för att kännas som en kristens symbol i en tid då öppen trosbekännelse var farlig för de kristna. Så att eh, när den skrivs då på någon husväg i Rom 200-talet efter Kristus så är det av några som har blivit kristna och vill liksom... Visa det för sina trosfränder men de vill inte åka fast och, och liksom, eh, få, få eh, bli, bli straffade för sin tro. Den här trollformen som vi pratade om i början, den där som löd tebal, eller Teibal, eller gud, gud, tane. Den var ju inlistad i en ring och ringen i sig har väl också spelat en väldigt, väldigt stor roll i både sagor och sängner. Ja, det finns hur mycket sagor och sängder som helst där det hela kretsar kring en ring faktiskt. I sagorna så är ringen väldigt ofta ett igenkänningstecken. Eh, hjälten ger en ring till hjältinnan och så skiljs de åt och sen, eller eh, det kan också vara omkastat alltså så att det är den unge mannen som har fått en ring. Och så blir det liksom ett tecken på att han är just den han är eller hon är just den hon är. I sängerna så kan det väldigt ofta handla om att man ska skäla en ring eller att en, en ring ställer till det. Och en mycket spridd berättelse som har varit vanlig i Sverige i tidigare århundraden handlar om en kvinna som dör och hon har en dyrbar ring på ett finger. Och hon är i väntan på söndagens högmässa där, där hon begravningen ska ske efter, efter gudstjänsten, så ligger hon i sin kista inne i kyrkan och det där har en kyrktjuv fått veta. Så han tar sig in i kyrkan mitt i natten då fram till söndagen. Öppnar locket och där ligger liket som man tror med den här ringen. Och han försöker ta bort den men det sitter väldigt hårt fast och då Kliver han in i, i själva kistan och sätter knät mot bröstet på den döda kvinnan. Och så sliter han och drar för att få, få loss den här ringen. Men då visar det sig att kvinnan är inte död, hon är bara skendöd. Hon har alltså fått en köttbit som har fastnat i, eh, i strupen på henne. Och nu får den här köttbiten upp och hon reser sig upp. Och tjuven flyr i panik och ringen den sitter kvar. Och kvinnan hon kan återvända. Till sitt hem. Det är en historia om skendöd. Och den har alltså ett nummer i den internationella sagokatalogen Types som International Folk Tales. Och de svenska upptäckningarna kommer ja, från ett dussintal olika landskap. Så det har varit en välkänd historia där. Med ett lyckligt slut. Lyckligt Så slut. Det har du ju minst inte alltid. Nej, för det finns nej. ju fler ringsägner, mm. eller hur va? Sen har vi ju den här nej. historien som vi har talat om tidigare, den Barnekovska Ringen. Och så heter den efter den mest kända versionen som är knuten till Margareta Barnekov som levde i Skåne för flera hundra år sedan. Hon skulle ha rest mellan sina olika gods och sen hann hon inte hem till det gods där hon bodde för det mesta. Så hon fick ta in på ett värshus och då fick hon veta att alla rum var upptagna utom ett och det var ett rum där ansågs spöka. Men hon var trött och brydde sig inte om det, så att hon tog in där. Och så vaknar hon mitt i natten av att ett knakande ljud, och det är helt enkelt golv, eh, golvtiljonerna som en benig hand liksom underifrån lyfter upp. Och så eh, ser hon alltså liket av en kvinna som har ett fruktansvärt blodigt sår. En yxa har liksom huggit i huvudet på henne- så att hennes huvud liksom består av två halvor kan man säga, som nätt jämnt sitter ihop. Och Margarita Banekov vet ju inte om det här om hon drömmer eller om det är en spöksyn. Men så kommer de på att hon har ju en ring på sig- så hon tar av sig ringen, sätter den i skallsåret och för ihop de båda huvudhalvorna. Och då sjunker de ner och golvbräderna lägger sig till rätta igen- och tro mig eller ej, hon somnar om. <laughs> och eh, sover till morgonen. Och sen när hon vaknar så tänker hon, har jag drömt alltihop? Nej, ringen är borta. Och då går hon till Länsman och man hittar ett lik under golvet. Och det är versus världens hustru som man har dödat. Ja, <laughs> vilka ruskiga historier ja. verkligen. Mm. <laughs> eh, vi tänkte så här att eh, vi funderar på att vi kanske inte fortsätter med vår podd längre än fram till årsskiftet. Och det innebär att om ni vill ha svar på några frågor som ni har eller om ni har några ämnen som ni tycker vi ska ta upp då är det bäst att ni skyndar på och hör av er till oss under vår adress lyssna1folkminnespodden.se Podden producerar vi med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.